Ефірі програма Літературна студія. Дорогі слухачі. Сьогодні ми розпочинаємо цикл передач, у яких прозвучать сторінки роману Григорія Лютого Мама Марія у авторському виконанні. Над цим великим полотном поет працював майже усе своє життя хоча датує його написання 1999-2007 роками. Сім, вісім років солодкої і каторжної роботи. Вісім років сповіді-освідчення рідному народові Україні. Роман «Мама Марія» – це спроба створити той омріяний і водночас невловимий духовний образ Матері України, який усі віки так наполегливо і зболено шукали в собі українці. За великим рахунком, це ідентифікація перед Всесвітом нас, українців, у піснях, у барвах нашої душі, у незрівнянно щедрому слові. Подія, гадаю, настільки значима, що я ось говорю, а відчуваю фізично, як за моєю спиною хвилюється велетенський український океан. Епос і етнос рветься хлинути у нашу студію і у ваші душі. Недарма, озиваючись на цей твір, Найбільший із живих класиків Павло Архипович Загребельний у листі до Григорія Лютого написав новітньому гомеру українського степу Григорію Лютому. Два роки лежу без руху, без мови і без тями. І коли моя дорога дружина Ела Михайлівна стала мене воскрешати, я подумав, навіщо? Тепер знаю щоб прочитав «Маму Марію» Григорія Лютого. Ти, Григорію, претендент номер один на Шевченківську премію. Вклоняюся тобі і величаю тебе. В «Унісон йому» озивається відомий поет і дослідник творчості геніальної поетеси Ліни Костенко Володимир Базилевський. Ваш роман «Пісня» Немає аналогів у нинішній поезії. Не знаю іншого такого твору, як за обсягом освоєного матеріалу, так і за його втіленням. Одні пісні, чого варті. Ви повертаєте нас до нас. Нагадуєте забудькам, які скарби підуть у небуття разом з українською Атлантидою. Закончен труд – «Завіщений від Бога», захоплено підсумовує письменник і науковець, академік Іван Дзюба. І по густій, наповненій задумою паузі, додає, втім, його треба читати. Весь. Дослухаючись до побажання Івана Михайловича Дзюби, і не тільки його, ми пропонуємо вам, шановні слухачі, увесь роман – у авторському виконанні. Бажання повністю передати по радіо роман «Мама Марія» народилося не тільки у нас. Почувши в ефірі уривки створу, слухачі засипали запорізьке радіо листами і дзвінками, пропонуючи не шкодувати ефірного часу прочитати весь роман. Вже сьогодні передбачаємо, що одного звучання твору в ефірі може видатися недостатнім. Цілком можливі повтори і дублі. У романі понад 50 текстів пісень, бо у всі часи пісня, а жанр роману визначено як роман-пісня, створювалась не для одноразового звучання, а щоб, поселившись у наших душах, жити. Повторюватись вічно. Деяким пісням із роману варто було присвятити окремі передачі, як це робили колись, у недавні радянські часи. Дати вам, шановні слухачі, можливість записати, продиктувавши по складах, пояснивши кожне словечко, словечечко, кожен образ, певно, ще так і буде». Повірте, автори циклу цих передач не збираються вплив роману якимось чином порівнювати із сеансами Алана Чумака чи Кашпіровського. Але животворяща сила мами Марії очевидна. Ті з вас, хто бував на зустрічах із Григорієм Лютим, пересвідчилися в цьому, до того ж навіть зцілення – Буває різне від Всевишнього і від Лукавого. Є зцілення, яке потім лихом падає на дітей, онуків, на багато поколінь роду. Слово ж роману «Мама Марія» мов свячена вода, як ліки травами, піснями, вірою. І це особливо цінно. Розпочинаючи цикл передач, сподіваємося на зворотний зв'язок. На ваші, дорогі слухачі, небайдужі листи. Нас цікавить усе. І переживання кожного слухача, і спогади. Весь той паралельний світ, другий роман, написати який дано вам, українському народу. Озвуться найтонші струни ваших душ які, віримо, спричинять незворотно відроджувальні тектонічні духовні зсуви. Напишіть про них. Не соромтеся сказати про духовне і фізичне зцілення, яке відбудеться з вами. А воно обов'язково відбудеться.